Her, Højholtz. Som skal jo lejlige med nogle digte, der er skrevet for penge. Det er det gode danske princip, penge og håndværk. De digte her er normalt alle sammen skrevet for er alle sammen, næsten alle sammen, i hvert fald skrevet for radioen øh, for øh, et vist beløb hver gang. Man kan en gang imellem mærke minutbetalingen lumske nogle steder, men øh, normalt prøver jeg at krøve udenom. Ja. Tiden har nemlig indtryk af, at nogle digter, De har en eller anden tuben og holdninger liggen derhjemme. Skal de hjemme træer på, når de får en bestilling? Ikke? Kommer der det samme pas ud hver gang? Det kan da ikke nytte noget. Skal der bruge sin, sin kunst, som det hedder? Med et show for Skal man bruge til at og, og undersøge, hvad, hvad fanden kan det egentlig lade sig gøre med ene? Hvad for nogle holdninger er interessante? Lad det sig gøre at krybe ind i huden på en, som man for eksempel er meget modstander imod, for eksempel en arbejdsgiver. Det prøvede jeg så. Vi skulle skrive om overenskomstforhandlingerne, det vidste jeg ikke rigtig noget om, fordi sådan noget havde jeg aldrig prøvet på min egen krop, som det hedder. Fordi jeg uddannede bibliotekar, og der havde vi ikke overenskomstforhandlinger dengang. Det, at jeg ikke vidste noget om det emne, har han aldrig forhindret mig i at skrive om det. Tværtimod, det er sgu næsten nemmere, hvis man ikke ved så meget. Fordi kendskæringer, de er faktisk i vejen, ikke? De er Det de er sgu ikke til. Man kan ikke komme til at baske med vingeren. Så det er meget bedre, hvis man ikke ved alt for meget. Og det, det held havde jeg. Så tænkte jeg, jamen når du ikke kan det. Og når du ved, at de andre digtere, de kommer med deres mere eller mindre venstreorienteret. Jeg er også venstreorienteret, men jeg har været det for længe. Så jeg, jeg tænkte, vi får jo alligevel hvad enten jeg gør det, eller ej. socialisme er ikke også. Vi får det jo. Så jeg tænkte, øh, et af problemerne, er, hvad fanden skal vi lave ind til vi får det? Og der er altså nogen, der mener, at det er nok af grund at være socialister. Det mener jeg altså ikke, det er. Men jeg lige skal godt kigge os lidt om og se, hvad der sker i samfundet. Imens! Det kunne for eksempel være, man opdagede, at socialismen var indført. Ja. Det vil fandme være en slem bed for os alle sammen. Hold da kæft, så kommer man ud der, så har de allerede gjort det. Ja. Og det er nogle helt forkerte, der har gjort det. Det slet ikke os. Det kan da ikke gå. Ej, vi skal da, det skal da være ordentligt. Der er vi nødt til at se efter en gang imellem, hvordan det er der ude i samfundet, ikke? Ja, ude. Har jeg mærke til, at de skal altid ude i samfundet? Så har jeg stået børneafsindere, så får jeg et eller andet spørgsmål om. Øh, ude i samfundet kommer så, det siger sig, hvor? siger sig, ude i sam... Så tænker jeg, så jeg fandme kører galt igen! Hver gang mig og samfundet, vi skal møde, så fiser den skud. Jeg kommer et sted hen, og så siger de ude i samfundet. Jeg tror, jeg rammer samfundet. Ikke tale om, jeg rammer altid lige ved siden af samfundet. Det er altid ude i samfundet. Hvorfor er samfundet aldrig der, hvor jeg er? Hvorfor er samfundet aldrig der, hvor folk er? Ja, det har måske sine grund. Jeg ved det ikke. Så tænkte jeg... De kan nu være hyggeligt i radioen, selvom det ikke brød sig om det, og komme med et lille jysk indslag en gang imellem. Fordi jeg kommer jo derovre fra. Jeg, kører, jeg kører helt til Aarhus med de her digte. Så de skal være lidt lange. Man kan sgu ikke bare smide, smide tre linjer ind i bilen, og så kører til Aarhus. Det ligner der ikke noget. Man kan kun læse det én gang. Tre linjer, folk kan ikke engang nå at forstå et. Før det. Så man er nødt til at skrive lidt langt. Øh, lidt længere i hvert fald. Også af hensyn til betalingen. Så blev jeg efterspurgt for at at bestille digte hos mig. Jeg fik selvfølgelig nogle økonomiske problemer lige med det samme. De ville jo ikke betale ret meget. Jeg var helt herover i København, politikens redaktion. De er en fremmedarbejder ansat ind på politikken. Han hedder Herbert Cook. De trænger ind alle veje. Han sidder inde på politikken og formerer sig som rotter. Ved, hvordan det er? Så har de fundet at jeg skulle skrive nogle digte. Til dem. Fordi når Habakkuk blev nervøs, så kunne han ikke. Så skulle jeg. Ja, vi fik dyrrykker og letter. Hold da kæft. Jeg er bange for tartelletter. Dem kender vi godt over Jylland også. De er farlige de der konfirmationer, vi holder på på Krog, den er ganske vist nu her i sidste uge, men før den tid, der holdt de konfirmationer derovre, så ligger de på en helt glat tallerken, de der tartelletter, ikke? Og venter! Og glor! De der spars! Da de kom, med på politikken, sådan helt fad med 16 ikke, hvor de her spidse asparges, de er lige 5-raketbatterier. Jeg har lige været raketterne i vejret, da de kom med. Så jeg overgiver mig med det samme. Gør var heldig, jeg et held, Tænk, hvis de havde stukket spidsen nedad. Det var ren tortur. Nede i en er der knust høne. Det er i hvert fald lov på opkrog. Det var der sikkert også på politikken. ikke. Og så glor tadletten og bare holder den øje med ens bukser. Har man sin nye bukser på, så kender en enhver tartelet sin pligt. Den viner aktiv, hvad den skal gøre. En lille smule hjælp, så er den der. <tryk> er dumme. Nu sad jeg ned op i der den kunne ikke se mine bukser. Så holder en øje med ens hånd. Hvad hånd bruger han? Er han venstre eller højre håndet? Hvor kommer gaflen fra? Jeg røger med højre hånd. Og jeg sad og røg som gør jeg over op på, på opkrone at tage letter. Kommet bare at er fuldstændig almindeligt. Det er ikke lade os ikke se de der tage letter. De ligger bare der på øjen, og så sidder bare der og ryger, ikke? Men så ved vi godt hvordan det skal gøre sig. Ekstam med venstre hånd sådan lige op langs bordkanten, så kan ikke kigge ud og ud og tage Og så skal hen og så fisker man lige gaflen ned i venstre hånd, så sidder man bare med den lader som ingenting og tager de er i før eller siden, så bliver det distraheret. De kan ikke koncentrere sig ret længe i gang. Så pludselig, som det er det distraherede, jeg siger det til Nancy Green, siger man så. har man det. Hold kæft, det Skal se Skulle have set chefredaktør Herbert Pundik, da jeg havde gjort det. Og jeg havde en ganske bedst læderjagt på, så det var, det var nemt at skrave af ham. Fanden var ikke noget problem. Så sagde jeg, du skal skrive nogle digte. Ja, det i orden, siger Så begyndte jeg at snakke om digterens kald, så sagde jeg, 2.000 kroner. Det hørte de slet ikke. De var overhovedet ikke høre beløb deroppe. Så, de, så snakkede de mere om digterens kald, og jeg skulle være opinionsdanner, og sagde, at de nu skulle skrive landets største avis, og det var jo vigtigt og alt sådan noget. Øh, så sagde de, så sagde jeg, at jeg skal altså have penge på... Ja, ja, selvfølgelig, det taler vi om. Nej, det taler vi ikke om senere, det taler vi om nu. Ja, så... Jeg har kunnet hjem og skrive 6-7 dikt til 12-14.000, sagde jeg. Jeg blev helt forskrækket over så det en forløb. Det regner vi for noget over det, nemlig. De hørte det stadigvæk, ikke? Så kom det svenske fjernsyn og hentede mig. Det havde jeg aftalt på forhånd. Jeg skulle lade læse digt fra Nationalbankens tag. Nej, det var strengt. Så jeg, jeg kunne ikke blive ved at finde på flere holdninger så var jeg fandt på <laughs> Og Gitte er et problem, ikke for sig selv, ikke overhovedet, men hun er blevet det for mig, fordi hun er svær at styre. Gitte har ikke altid de holdninger, jeg helst ville have, hun skulle have. En gang imellem så prøver jeg at manipulere med hende, den går ikke. Gitte læsper en lille smule. Det er ikke ret meget. Det vil sige, hun læsper egentlig ikke. Det er, den, det er den der lille lette talefejl, piger tillægger sig i pubertetstiden, der hvor det er krop og køn meget af. for lige en lille anelse. Så når hun snakker, skal man altid høre, at hun har en krop kropårsikker. Også, også. Sådan et lille disco Ikke over, så snart hun kommer i fast forhold. Eller får et barn. Det er sådan lidt med forskel. Ja. Og Susanne er nødt til at være der, fordi alle siger, Gitte det jo ikke noget. Gitte tilhører det tavse flertal. Og de kæfter op, så snart der ikke er nogen, der hører den. Og det vil sige, at øh, vi står altså inde ved siden af at høre. Vi aflytter, hvor Jørholdning fragtægger os. Ellers vil hun ikke sige noget. Hendes mand hedder så Preben. Ja, han kører rally. Nu bliver hun altså sat ud nogle steder i København. Gittes monolog om Nationalbanken. Æ, I ved hvordan Nationalbanken ser ud, det forklarer jeg altid, når jeg er hjemme. Jo, Kim for en ans pengetank med et hul hen. Man kan formodelig gå ud og ind af den. Ingen vinduer, bare sådan store betonmure, ikke? Åh, herre bevares. Gitte, hun kommer så rundt om hjørnet og hen langs med banken og kigger. Hun kan ikke forstå, hvad det er for noget. Ja, men hvad er det, siger hun så? Hvad har de gjort af vinduerne? Skal det nu til at være moderne, en vinduer? Hvad kan det være? Den ligner Karines fryser. Gør en altså godt nok den nye altså. Hvad Søren kan være til? I der er nødt til at brænde lys derinde. Hele dagen, det er de der, i hvert fald, hvis altså der er nogen derinde. Godt det går på mit mål og siger bare, må skis med, hvad en dyr en og liggen den der. Så når hun hen til indgangen og ser, hvad der står ved døren. Nå, jamen så er de skier rå i tæt, Nå sådan, se den ud! Ja, det er det ikke altid, den kan ses. Åh, oh, det skal jeg altså huske at fortælle Carine, hendes fryser, den er ligesom Nationalbanken. Jeg tror slet ikke, hun har tænkt over, at den helt ny, hendes fryser, hun har lige købt Nej, hun bliver sur. Og så Gittes monolog om venstrefløjen. Den er ikke tidligere offentliggjort, og jeg har egentlig heller ikke tænkt mig... Jo, det er den faktisk, men øh, øh, den lyder... At problemet var jo, hvordan fanden skal jeg få Gitte til at møde Venstrefløjen? Hvor er Venstrefløjen samlet et sted, hvor Gitte naturligt kommer? Og tænkte jeg så. Det ved jeg godt. Livø op i Limfjorden, der holder en del af Venstrefløjen, der hedder SF, der sommermøder, hvor de planlægger vinterens samarbejde eller arbejde, kan man også kalde det, og pudser glorien af. De sidder deroppe og hygger sig, for der må man nemlig ikke køre bil. Den er billøs. Næst problem. hvor den fanden får jeg givet det derop? Ja, det var jo nemt nok for preden. Han kørte Toyota, også? Toyota Corolla. Jo, jo, jo, jo. Så de kørte op. Men så er der fra næsten helt op, der kommer man forbi kloster, der hedder Vitskølt Kloster. Og det er jo ikke noget kloster mere, der sidder. Ja, sidder er det kan jeg ikke huske. Det er altid et eller andet pædagogisk formål med de kloster. Altså. Men der er, aldrig, der er aldrig det derinde, som Gitte tror. Men det er faktisk nok. Gitte, hun siger sådan her. Om jeg har set dem, ja det har jeg da, socialister, ikke Og også? Det skal der ikke være nogen hemmelighed. En gang i sommer... Ja, ikke alle sammen, Susanne, fordi det kan de ikke blive enige i Ja om hvor de skal være sådan. Der er altid nogen, der ikke vil være med, ikke også? De vil ligesom heller være for dem selv. Så de er en anden steg. De er også tit sure, siger Preben. Rigtig sur Man kan næsten høre det, ikke også? Dronningens tværgave. Du kan da høre, at de ikke Ja, den. Jo, jo, du kan lige tro, han vidste beskæde, præben. Jeg undret mig altså også over, at det gjorde jeg godt nok. Jamen, hvor har du fra, præben siger jeg så. Jeg har jo godt videre, hvor han havde fra. Aktuel, siger han så. Noget er, he det er helt altså, Susanne, det helt alt, kronik. Ja, jamen er de da syge, siger er så. De så ellers rask nok ud. Så begyndte han at grine. Det var godt tage at holde med de grinen, siger jeg så. Det er det, ikke altid en cassette. Så kommer vi jo derop igen ikke? også Sidste weekend nordpå, altså. Jeg vidste godt, han var sur, Preben. Han var mobset allerede før, når jeg Bare fordi der en, der om, det har BMW, ikke også? Så den fik jo der uh, yeah. Nej, var det kildt. Men han fik ham ikke. Det er heller ikke fair med alle de lastvogne, Susanne, det er det altså ikke. Så var vi smuttet mod skive, ikke også, lykstør. Så var der en kloster, og den ville han jo så ind og se prægten. Han troede ikke, jeg vidste det. Jeg havde jo kigget i hans kort, ikke også? Du kan lige tro nej, sagde jeg Så du skal bare ind og kigge på nonner. Tror ikke, jeg ved? Det sagde jeg nu, Jeg kender ham, Susanne. Jeg skulle ikke nyde noget. Så vi kørte ned til vandet, ikke også? Ved Rønnebjerg. Så han kunne blive svællet lidt af. Der var, at vi så ham. Der var færre, færge, ikke også? Der er overhovedet ingen kø. Man kan køre lige ned i en. Aldrig har jeg set så mange Renault og Susanne. Det har jeg altså ikke, ligesom en hel her. Det var helt lost altså, det var jeg. Og så ser vi der Toyota Corolla, ikke også? Jeg fik en chok, det gjorde jeg altså. Men over det kunne vi ikke komme lige ø, du ved. Overhovedet ikke noget med biler. Og man er til at speciere, Man kan da ikke sådan tage Preben helt ud af hans bil. Det kan man da ikke sådan en søndag. Der ikke noget at byge ham. Så pludselig, mens vi ser det, at jeg sluger om jeg altså så kommer en færgen, ikke også? Preben, han lukkede altså hans vindue i lige med det samme. Jeg rullede ned over hos mig, jeg vil da godt lige se og jeg siger dig, de hængte altså ud af, Det gjorde de. Det gjorde de godt nok. Nogle af dem, de overhovedet ikke nået at få alt det tøj på. Prem, hvad er det for en, de synger, siger jeg så? Han sagde da bare, han skulle ikke nye noget. Altså, præsten siger, lad være med at være mopset. Hvad er det nu, den her? Internationale, siger han så. Ja, jeg tog helt roligt, Susanne, det gjorde jeg. Prem, hvad er det nu, den her på dansk, siger jeg så? Ikke et ord, det kunne han da godt, men der går vi i alting. Men flink nok så julet i ikke for det, selvom nogen af dem var... Ja, jeg siger ikke noget til, det gør jeg altså ikke, de må også selv om smag og behage, det er jo ikke det samme. Og de behøver jo heller ikke sådan, som de i køren min sagde, ligesom også det til præden sagde så. Men ved du, hvad han så har gjort? Tage en min på. Jeg siger dig, og nu sagde han der samme dag, så ud. Preven siger, jeg, så hold op med at se der, og striser. Det ser da dum ud. Det gjorde det altså også, Susanne, du i de der med store glas, ikke også, og så pink. Nej, jeg ved altså ikke, hvad han Så kom de jo ikke også, mens han sagde der, glod dumt. Vælten når hinanden kom de, og de kysset og de kramt, og der er man. Ja, jeg fik alt så der du ved. Det er ligesom bare ikke Preben, det der sådan med ude i det fri og så Og så med de briller, ikke også? Ja, det var der lige til at greje, og altid Preben skulle vi nok tage at køre, siger så, og tage mine briller af ham, ikke også? Det er der ikke noget i det her. Og os ud uh, af ja, klappen, Susanne og Astey, det kunne ikke gå stærkt nok. Den fik alt det, den kunne trække. Det gjorde den altså godt nok. Men nu ved du, altså, hvis du skulle træffe og komme ud i forret. Ja, det ved man aldrig, sådan som tigeren er. Det kan du godt regne med. Hvis at I kører Renault, ikke os? Nogle gammel spande. Og hvis de så også kysser og alt det, så er et socialister altså bare serveret. Jeg flere spørgsmål. I aftens løb kommer der spørgsmål fra tilskuerne til forfatteren. Der er en pige, der taler om Københavners chauvinisme, når vi sidder her og griner af dumme Gitte fra Jylland. Så er sådan en øh, dame derovre i Jysk, hvor er de dog, så no. men jeg kan berolige dig med, at øh, når du siger, at øh, man måske kunne tænke sig at Københavnere og måske ville synes, at Gitte var lidt dum eller sådan noget, det gælder faktisk også i Jylland. Jeg læste på en skole, og så, det var 9. og 10. klasser, og så stod laden op bagefter og skulle takke mig for oplæsningen. Og så sagde hun, "Vej, hvad, synes I ikke, det var sket det der med Gitte? Jeg grinede altså sådan. synes I ikke også, det var sket? Og så grinede leveren en gang til, hun snakkede nøjagtigt som Gitte. Og sagde til hende bagefter, du troede nok fejl, hva? Du troede nok Gitte, det var gruppe 5, hva? Det var det ikke, det var nok helt op på scenen af dig, hva? Dengang Flaubert han blev spurgt, hvem, hvem med Bovary var, så sagde han, c'est moi. Bovary, moi. Og jeg kan sige ligesom ham, Gitta, det er alt så meget, ikke også? Så Gitta for en ganske skyld får den følelse, der er være fra provinsen. Det er, sådan, det er sådan, det er, når i øvrigt så findes det samme sprog, at der er der en hel del jyder, der tager fejl. Ikke? De siger, at de tror, at det er en særlig jysk forså det her siger. Det er fandme med løgn. Altså, jeg kan ikke skrive ud Vesterbro-parallellen til Gitte, men det er der klart, den er der. Det er da helt oplagt. Men jeg skal sgu nok holde nalderen med mig selv, for det sprog, det skal satme være præcist. Altså, det skal tegnes, og fraserne skal være nøjagtigt udformet, og det kan sgu kun indfødt. Det er umuligt for, for nogen udefra. Jeg skal nok holde nalderen med mig selv. Men det er klart, at hun er der. At det, det, der er det, det karakteristiske for gitte sprog, det er jo det, at kroppen er med. I stedet for det fysi sprog, som vi andre snakker, så taler Gitte med hele sin fysik, alle de steder, hun kommer, det, det sted, hun kommer fra. Der er forskellen. Gitte er et produkt af samfundet i den forstand, at hun er et sprog i funktion. Hendes sprog findes kun talt. Det findes ikke skrevet. Du kan også se, når, når lærerne de skal gennemgå de her tekster i skolerne, og det er begyndt. Så kan de ikke finde ud af ja, det. Der var en lærer, der ringede til og sagde, Du, hvorfor står der armen et sted? Armen siger jeg, så. Det står der da ingen steder. Der står armen. det ved de altså ikke. Det gør der da ikke at der står amen, det ved de altså ikke. Og der havde talesproget altså, og altså lige pudset hinanden, ikke? Flere spørgsmål. Det lader ikke til at være tilfældet. Den gik. Der er flere spørgsmål. Og så er der en, der spørger, hvordan bliver Højholdt oplever publikum her i København. Jeg er altid nervøs, når jeg skal optræde i København. Altid. Og øh, jeg er nervøs, fordi jeg er usikker. Jeg er ikke hjemme. Jeg er ikke på hjemmebane. Jeg har den fordel frem for Havsgaard, at I forstår det meste af... Jeg hørte godt omkring, at der var nogen, der skulle tolke en gang imellem, men det var ret sjældent, det skete. Og jeg har altså ikke lagt bånd på mig i den forstand, at jeg har gjort hende nemmere. Jeg har ikke læst specielt københavner version. Jeg har læst den, som jeg plejer at gøre nøjagtigt. Dagbladet information. Det var jeg ikke meget for, for jeg holder selv. Man kan ikke pisse på et blade, man selv holder. Det kan man godt alligevel. I skal vide, de er der ikke lader information, der kunne jo have forvindet sig nogen herinde. For det første er I så gået forkert. Og for det andet så sidder informationsholdningen på forsiden. Øverste arbe, en lille rød prik. Og information, de havde også for et par år siden den vane om Nej, det er ikke om det var om lørdagen. De spærrede medarbejderen inde på redaktionen. I stedet for at sende mod i sommerlandet for at finde ud af, hvem der pegede sig i det varme sand, så spædrede de dem på redaktionen og sagde, I må godt onanere, men I skal skrive om den. <tryk> til den bløde mand. Handgivelse hedder det i dag. Gider hun for fat i sådan nummer. Den er altså mærkelig, Susanne. Det er en godt nok information. Avis, ikke også? Hun er nødt til at sige avis, fordi Susanne, hun vil ikke på information. Jeg tror, det er et sted nede på banegården. Du skulle altså tage at se en gang. Overhovedet ikke billiger. Man er nødt til at læse hele tiden. Du altså tager at komme ud og se en. Jeg har en endnu. Ja, jeg havde en her at en følge dengang, kom hjem med en prøven i lørdags, eller vart frøven, nej, lørdag vart. Hvad er det, siger jeg så? Han er bare smitten på kommunen. Information, siger han så. Han var helt flov en. Nej, hvor var en sø! det sagde altså også det Prem Prebel, altså, sagde det skal der da ikke, det er der ikke noget, den der sø! Uh, det var han altså også, Susanne, en bitte lille tynd en, som lå der på kommunen, helt foldet sammen, du ved, to gange. Ikke sådan som de andre, de tykker ikke også Jyllensposten. Den er overhovedet ikke til at bøje om søndagen. Uuh, den var så lille, den her! Jeg stod jo fik helt ondt Jeg tog godt nok ikke at røre ved en. Nej, jeg har lige lagt min egle, Susanne. Men jeg er til en. Hvor har du en fra, Preten, siger jeg så? Jeg troede jo, det var noget med rally. Men det var det ikke, det var fordi den var aktuel, altså. Har du købt den? – Det havde han. Der var ikke andre. – Hvad med du så give foran, siger jeg så? – Ja, jeg vil jo godt vide, vandet er gen foran, Susanne. – Tre en halv havde han gen. – det var godt, der var ingen, der så det. – Så sagde der en lille rød plet på en. – Kunne altså ikke undgå at se en, ligesom et ikke også? – det var ligesom, den ikke kunne gøre fart. – Så tog jeg en opadelse. Det gjorde jeg. Den vejede ingen verdens ting. Jeg fik altid så ondt af en. herre Herregud, så han det piosker, ikke også? Og så handicappet. Nej, det var da synd. Jeg tog en op, altså stod lidt med en, mens apræben, han vaskede hans hænder. Ja, han fryser ligesom hans fingre for tiden. alle skal i ikke også perfereret. Jeg fik den ikke før søndag Og mens jeg så ser og læser en, ikke også, og blager Så spørger en, hvad der er i vejen, Preben, altså med mig, ikke også? Det var godt nok slemt, det var et. Jeg kunne ikke få mig vær Jeg sag og fik åndenø af. Hver gang jeg lige begyndte at læse en ikke også Så kunne jeg ikke trække mig vejr. Men sådan som de også havde retten til Næsten ingen punktum. Det var komme og komme hele tiden og så var det, jeg hjemme og blive ved at læse, og læse, og læse, og læse, og læse, og læse, og læse og læse og læste, og læste, og læste, og læste, og læste, og læste, og læste, og så ord. Lang. og så med og læste, og sidst. Ej, som og så og læste, der er et læste, i det er, ikke trykfejl. Det er Du kan lige tro, jeg kunne få øjnene til mig I en lille vis. Det kunne du nu godt have sagt noget før, Preben, siger jeg. så Her jeg satte der læst en Det var da altså også læs, Susanne, jeg kunne da godt have sagt til, ikke også? Det tænkte slet ikke over Jeg har da hørt det før, ikke også TV radio så en marxismen, altså Men jeg skulle få det at se Tænker alligevel, at de vil gøre det. Og så i sådan en lille blag Og det er alt så synd foran. ski være med, siger jeg så til mig selv, ikke os? Du blæger bare om. Så blæger jeg om, ikke os? Der var et lige det modsatte. Der sad de lige ud i det hele. Det næsten for mig, ikke os? Kønsliv, ikke også. De sad lige ud ligesom rapport. Klitteris, ikke også. Og sperm, Susanne, hvad giver du? Var altså ikke til at holde ud, jeg siger at se på. Det var det altså ikke. Ja, stod jeg altså, det gjorde jeg. Preben han grinede. Tag så hold med det grine, sagde jeg, så. Det er da ikke noget at putte ind i sådan lille blag. Jeg forstår altså ikke, de kan nænde, Susanne. Den var så sød, da han kom. Ligesom en lille Valbæk også. Hvorfor gør de et så? De kalder også for siger præben! Det er altså for slemt. Det er godt nok. Det er en mobning. Hvorfor kan de ikke tage land lade den være? Den der ikke gjorde noget. Og det kan man jo sige er rigtigt nok.